17. Kalanda templomvárosban Karnaki templom, napjainkban Nem kódoltad a hozzá férést? kérdezte bosszusan Susan. Dehogy nem, védekezett Herizon. Omáron kívül senki sem ismerte a kódot. Akkor csak ő lehetett, mondta döbbenten a lány. Lehet, hogy azért nem jött ki velünk a partra. Ez is neked köszönhető, te erősködtél, hogy beavassuk és vonjuk be a munkába. De ennek semmi értelme, ellenkezett az író, hiszen a szöveget ő fejtette meg. Úgy értem, te meg ő, mondta zavartan, látva a lány gyilkos tekintetét. Ha akarta volna, már délelőtt lemásolhatta volna. Lehetséges, de nekem mégis gyanús. Ezen túl ne avassuk be semmibe. Nem lesz könnyű, de megpróbálom, csóválta a fejét Herizon. Nem tudjuk, ki másolta le a Scarabeusról készült teljes anyagot, illetve esetleg csak a rézlemezel nevezésű fájt, de két dolgot megtudtunk. Az egyik az, a mai találkozás után világos, Csernysev és Bernardi emberei nem tudják, hogy megtaláltuk és megfejtettük, pardon, megfejtettétek az ismeretlen sírhelyre utaló szöveget. Ez a jó hír. A rossz viszont az, hogy ezek szerint egy harmadik fél is érdeklődik a szkarabeusz és a sírhely után. Ami pedig a harmadik és még rosszabb hír, egészítette ki a férfi mondani valóját Susan, hogy ez a harmadik fél itt van a hajón, és fogalmunk sincs ki az, vagy kik azok. A nap hátra levő része nyugodtan telt. Sem újabb támadás nem érte Harrisonékat, sem újabb ajánlatot nem kaptak. A délután folyamán ismét összejöttek omárral, és a megállapodás szerint vacsora után folytatták a munkát. Herizonnak nehezére esett úgy viselkednie a núbiaival, mint eddig, egyenes természete lázadozott ellene, a lánynak azonban nem okozott problémát a színlelés, sőt, a szokásosnál még barátságosabban viselkedett vele. A délelőttihez képest különben nem sokra jutottak, és elég korán abba is hagyták a munkát, mert másnap korán kellett elindulniuk, hogy végignézzék mindazt, ami Tébában megnézhető. Mire felébredtek, már kikötöttek Tébában, a reggeli elfogyasztása után autóbuszra szálltak, és elindultak a Nílus keleti partján az első állomás Karnak felé. Harrison úgy gondolta, a skarabeust megszerezni szándékozók egy része úgy tudja, mindig magán hordja a nyakéket. Másik része viszont a laptopkódjának feltörése és a teljes benne található anyag lemásolása után mindennel tisztában van, ami arról leolvasható. Ezért úgy döntött, az ékszert, ami nem kis súlyánál fogva nagyon vágta a nyakát, ezúttal oda hazahagyja. A busz végig a Nélus partján lévő sétányon, és az utasok rövidesen Karnak ősi templom városának bejárata előtt találták magukat. Itt a turista csoport szétvált, és kisebb csapatokra oszolva elindult, hogy amennyire a rendelkezésükre álló két-három óra engedte, megtekintsék az ókori Egyiptom legjelentősebb városának romjait, a vallás élet központját Karnakot, ahol annak fénykorában 80 ezer pap, Főpapok és segédpapok gondozták, az egyes fáraók által építetett, különféle isteneknek szentelt templomokat, és végezték nap-nap után a szertartásokat. Omar egy másik csapathoz csatlakozott, így Herizon és Susan külön ment, kisé lemaradva a többiektől, mivel az író szinte túlzott alapossággal igyekezett tanulmányozni a látnivalókat. Átjutva a Romvárost körülvevő fal kapuján, a többi turisták ki- és befelé áramló tömegén keresztül bejutottak a templomba vezető úthoz, amelyet mindkét oldalról kosfejű szfinxek sora szegélyezett. Ezen végig haladva keresztül mentek az első pylonon, az egyiptomi templomok jellegzetes bejáratán, és az első udvarban találták magukat, amelynek bal oldalán harmadik Ramszes templomának romjai álltak. Szemben velük magasodott a karnaki templom együttes második pülonja, és mögötte az úgynevezett Hypostyl csarnok oszloprendje. Karnak kétségtelenül leghíresebb és legjellemzőbb építménye, ami eredetileg a Nílus partját szegélyezőkhöz hasonló papirusz mocsarat jelképezte, amely az egyiptomiak hite szerint a világ teremtésének helyét körülvette. A hatalmas építmény mennyezetét 134 homokkőoszlop támasztotta alá, a középső hatoszlop 23 méter magas volt, a többi 15 méter magas, kerületük 8,5 méteres. Az oszlopcsarnok, amelyben a szobrok voltak felállítva, a középső résztől távolodva egyre sötétebb lett, szélei felé szinte kísérteties félhomály uralkodott. Míg az írót szinte lenyűgözte a látvány, Szuzant egyre inkább nyomasztotta. – Ne időzz már ilyen sokat ebben a félelmetes sötétségben! – sürgette a férfit. – Úgy érzem magam, mintha egy sűrű erdőben járkálnék. Menjünk tovább, sok még a látnivaló! – Menj csak előre! – mondta Harrison, aki éppen az egyik hatalmas oszlop díszítésének éppen maradt színeit tanulmányozta. Mindjárt utánad megyek, a nagy Skarabeusznál találkozunk. A lány szót fogadott, és tovább ment a csarnok hátsó falát alkotó harmadik pülononát, a templomvároson keresztül arra, ahol a nagy obeliszk magasodott. Átment a szentélyeken, majd tovább a Szentó sarkáig, ahol harmadik Anhotep hatalmas gránit Skarabeus állt. Ott noha nem volt babonás, a többi turistához csatlakozott, akik hétszer megkerülték a hatalmas bogarat, hogy az a hiedelem szerint teljesítse kívánságukat, majd egy kicsit megpihent és várt a herizont. Eközben az író tüzetesen végignézte a mintegy három méter átmérőjű oszlopok díszítéseit és a közöttük elhelyezett fáraó és istenszobrokat. A karnakot látogató tömeg ellenére az oszlopcsarnoknak ez a félreeső része jóformán üres volt, nézelődését senki sem zavarta. Végül észrevette, hogy az idő alaposan előre haladt, és éppen a lány után készült indulni, amikor hirtelen zajt hallott a háta mögül. Meg akart fordulni, de egy kar hátulról átkarolta a nyakát. Megpróbálta kitépni magát a szorításból, de hasztalan viaskodott, a kar egyre jobban szorította a nyakát, már alig kapott levegőt. Ekkor a szorítás lazult egy kicsit, de ugyanakkor valami kendőt szorítottak az arcára. Felismerte a kloroform édeskés szagát, azután már nem emlékezett semmire. Arra ébredt, hogy a földön fekszik, vizes rongyot szorítanak a homlokára, és valaki paskolja az arcát. Kinyitotta a szemét, és Susan aggódó arcát látta fölé hajolni, mellette omárt. Kissé távolabb idegen turisták között, a mindig kifejezéstelen arcú muszta mellette Mrs. Derby kíváncsi tekintettel az arcán. Még odébb hogartijék ácsorogtak, anya és lánya, és éppen akkor érkezett riattarcú idegen vezetőjük a német nászutas pár kíséretében. Susan ugyanis hiába várt Harrisonra, az csak nem jött. Kezdett nyugtalankodni, de csak nagy sokára mert elindulni, mert félt, hogy elkerülik egymást. Visszafelé menet összetalálkozott omárral, és már ketten folytatták a keresést, egymástól elválva a két legvalószínűbb útvonalon. Végül az oszlopcsarnoknál találkoztak, és bent együtt keresték tovább. A lány talált rá. Ilyettében nagyot sikoltott, felhívva ezzel a közelben nézelődők figyelmét. Omárral együtt elkezdték a férfit élezgetni, mi alatt a közelben tartózkodó Mr. illetőleg Herr Henzi, a német nászutas pár férfi tagja elsietett, hogy idegen vezetőjüket, Fatimét idehívja, útközben értesítve a csoport minden tagját, akivel összefutott. – Mi történt veled? – kérdezte Susan megkönnyebbülten, amikor a férfi végre kinyitotta a szemét. – Rosszul lettél, vagy… Itt hirtelen rémülten elhallgatott, mert rájött, hogy a félelmetes igazságot nem célszerű a többiek előtt hangosan kimondani. Herizon a szemével igen intett, majd hangosan válaszolt. – Nem tudom, mi történt velem. Hirtelen rosszul lettem és elájultam. Lehet, hogy napszúrást kaptam? – Valószínűleg – bólintott a lány, aki rájött, Herizon nem akarja, hogy a többiek megtudják, mi is történt. – Hányszor mondtam már, hogy ne jár mindig fedetlen fővel? – tette hozzá zsörtölődve. A többiek látván, hogy társuk magához tért, mind herizon köré gyűltek. Csak úgy záporoztak felé a kérdések, már azt hitte, újra rosszul lesz, amikor Susan megmentette a helyzetet. – Hagyják szegényt, mert mindjárt újra elájul, nem látják, milyen rossz bőrben van. Napszúrást kapott és összeesett. Hiába könyörögtem, hogy vegyen fel valamit a fejére. Ez a válasz mindenkit kielégített. Napirendre tértek az eset felett, és szétszéledve folytatták a látnivalók megtekintését, annál inkább, mert a látogatásra kiszabott idő már nagyon a végéhez közeledett. Susan belekarolt a férfibe, és miután hagyták, hogy a többiek messzebbre kerüljenek tőlük, Harrison elmondta, mi történt. Loroformmal elkábítottak, és kiforgatták a zsebeimet, amint ezt utólag észrevettem. Tudod, mi férfiak nem hányjuk minden használati tárgyunkat egy nagy táskába, amelyben aztán semmit sem találunk meg. Gúnyolódott. Én azt a néhány hasznos és fontos tárgyat, amire szükségem van, mindig ugyanabba a zsebembe teszem. Most viszont észrevettem, hogy nincsenek a szokott helyükön. A fésünk például a zsebembe került, ahol a tárcám szokott lenni. Látom, hogy a rossz májuságodat a kloroform sem változtatta meg, mondta epésen a lány. Bizonyára a skarabeuszt keresték, ami otthon maradt. Remélem, jól elrejtetted. Nem igazán, mondta bűnbánóan a férfi. Na, akkor annak vége. Ha nem találták, odaszóltak a hajón levő cinkosuknak, az átkutatta a kabint, és nyilván azonnal megtalálta az égszert. A tudat, hogy távollétükben esetleg elrabolták Herizon kabinjából az égszert, rányomta a béget hangulatukra, a továbbiakra is rosszkedvűen fejezték be karnak látogatását. Roszkedvűen szálltak buszra, és rosszkedvűen szálltak ki, amikor a hajóhoz értek. Na mutasd meg, te okos, hová rejtetted a Skarabeust! Förmet Herizonra, Susan, amikor rosszkedvűen benyitottak a kabinjába. A legbiztosabb helyre. Láthatod. Válaszolt megkönnyebbülten vigyorogva az író, és rámutatott az asztal közepén szabadon heverő ékszerre. Na hát, hogy te milyen felelőtlen vagy? képettel a lány megkönnyebbülve. Miért? Megvan? Vagy nincs meg? vigyorgott Herizon. Ezt megúsztuk. Tette hozzá komolyan. De valami haszna mégiscsak volt a mai esetnek. Nem is egy, de kettő. Az egyik az... Megbizonyosodtunk, hogy a karnakba látogatók között van, aki megtámadott, és nincs társa a hajón, különben a sikertelen merénylet után értesítette volna, hogy törjön be hozzám. – És mi a másik? – kérdezte megnyugodva a lány. – A másik az, hogy a támadó azok közül való – magyarázta diadalmasan Herizon, akiknek szükségük van az égszerre, mert nem tudják, hogy már megfejtették a titkát. Nem azok közül, akik feltörték a laptopom kódját, azaz Csernyisev vagy Bernardi embereinek egyike. És ha esetleg egy negyedik bandából való, hűtötte le a férfi lelkesedését Szuzan.